Очко, але штани все ще були на ньому. Нора подумала, що чоловік виглядає як ідіот. Від цього їй захотілося плакати, але вона стрималася. Він пішов від неї і повернувся до Нью-Йорка. Іноді писав їй мейли, іноді вона відповідала. Він не просив у неї своєї половини грошей, і це було добре. Вона б усе одно їх не віддала. Вона заробила ці гроші і тепер працювала з ними. Відносила їх потроху в банк, оплачуючи кредит за будинок. У своїх листах Чет писав, що знову працює на замінах і пише по вихідних. Вона вірила в роботу на замінах, але не вірила в писання. Його листи були сповнені безсилля, позбавлені почуттів. Це змушувало думати, що Чет не має про що писати. У будь-якому разі вона вважала його автором однієї книги. Вона сама потурбувалася про розлучення. Усе, що було потрібно, знайшла в інтернеті. Вона надіслала Чеду всі папери, які той мав підписати, і він підписав їх. Вони повернулися до Нори без жодних приміток. Наступного літа, гарного як на те пішло, Нора влаштувалася на повний день у місцеву лікарню, а її сад бояв життям. Вона забрала в букіністичну крамницю і знайшла том, який часто бачила в кабінеті Вінні – основи моралі. То був вельми пошарпаний примірник – і вона забрала його собі за два долари, включно з податками. За літо та більшу частину осені вона прочитала книгу від початку і до кінця, та врешті-решт лишилася розчарованою. Там не було нічого, про що б вона ще не знала.